A Lukács írása szerint való szent evangélium, 17. fejezet. Mondda pedig a tanítványoknak. Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jajannak, aki által esnek. Jobbannak, ha egy malonkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet egy kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon hétszer védkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsás néki. És mondnának az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Monda pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, ímé az eperfának. Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedenéktek. Kicsoda pedig ti az, aki ha egy szolgája van, és azt szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, miért a mezőről megjő, jelrel ő, ülj a Sőt, nem ezt mondja ennéki, készíts vacsorámra valót, és felövezve magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél, és így A te. Avagy megköszönjél annak a szolgának, hogy azt mivel te, amit néki parancsolt, nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. És lőn, mikor útban van a Jeruzsálem felé, hogy ő, Szamáriának és Galileának közepette méne által, és mikor egy faluba méne, jövelébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának, és felemelék szavokat mondván, Jézus, mester! könyörű rajtunk. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy még oda menének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborula az ő lábainál, hálákat advánnéki, és az Samaria belivala. Felelvén pedig Jézus monda, a vagy nem tízen tisztulának é meg, a kilence pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondanéki, ki, kelj föl és menj el. a tehited téged megtartott. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jövel el az Isten országa, felelenékik és mondta: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jövel. el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Istenországa ti bennetek van. Monda pedig a tanítványoknak, eljö az idő, mikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok, és mondják majd néktek, ímé itt, vagy ímé amott van, de ne menjetek el és ne kövessétek, mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell neki szenvednie, és megvettetnie e nemzetségtől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, Ültettek, építettek, de amely napon kiment lót szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmi a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek lót feleségére. Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őről együtt, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén mondának néki, hol, Uram? Ő pedig mondanékik, ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük.